Üzenet a palackban, kihaláztatott a csendes óceánból. Innen a déli szélesség 17. a nyugati hosszúság 151. fokáról körülbelül az otahiti szigetek magasságából igen rossz időjárási viszonyok között az éjszaka sűrű sötétjében, tomboló szélben, zuhogó esőben, az erős hullámverésben hánykolódva, amikor már a többi magyar csupa derékmatróz a tengerbe veszett, én egészen véletlenül rájöttem arra, Hogyha a két karomat előre lököm, és mintha eveznék, hátra csapom, A lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjel rúgom, Akkor, ahelyett, hogy én is elmerülnék és a vízbe fulladnék, A felszínen bírom tartani magam. Drága földieim páhokiak. Létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még tíz percig kibírom szusszal, talán ide téved egy hajó, és észrevesz, és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak. Bece Benedek vagyok. Magyarok. Halló. Figyelem. Hallgassatok szómra, és ha hasonló bajba keveredtek, kezetekkel, lábatokkal kapálózzatok, nehogy a hullámok elnyeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja a szép magyar hazát.